הרפתקאות שרלוק הורמס מאת ארתור קונן דויל. עיבוד ובימוי מיכאל אוהד. והפעם, הליגה של אדומי השיער. משתתפים, יוסי גראבר בתפקיד שרלוק הורמס, יהודה עפרוני, הדוקטור ווטסון, וכן אריאל פורמן, אליעזר יונג, דוב רייזר ומוסקו אלקלעי. הליגה של אדומי השיער. בשלהי הסתיו נכנסתי לידידי שרלוק הולמס ומצאתי אותו שקוע בשיחה עם גבר שמן בגיל העמידה אדם בעל פנים סמוקים ובלורית אדומה כאש אני רואה שאני מפריע הנה ווטסון, ידידי הגעת ברגע הנכון אבל אתה עסוק הולמס בהחלט עסוק מאוד נו <laughs> לא, אם ככה אמתים בחדר הסמור לא בא בחשבון, מר ווילסון? כן מר ווילסון, זהו אמיתי הדוקטור ווטסון. דוקטור ווטסון כבר הגיש לי את עזרתו במקרים רבים, ואני תקווה שיעזור לנו גם הפעם. אה, oh, אשמח מאוד, אדוני הדוקטור. יושב מר ווילסון ואנח לי לטפל בדוקטור. ידוע לי, ווטסון, שאתה אוהב כל תופעה יוצאת דופן העשויה להוציא אותנו מן השגרה היומיומית. הוכחת זאת כשפרסמת כמה מהרפתקאותיי ואיתרת אותן כיד הדמיון הטובה עליך. אני מתעניין בכל חקירותיך, הולמס, ומשתדל לרשום אותן בנאמנות מרבית. כמה פעמים אמרתי לך שהחיים מדהימים מכל המצאה דמיונית? וכמה פעמים יושעתי לעצמי לחלוק על דעתך בנקודה זאת? הוא לא יצליח לשכנע אותך הפעם. לפני שנכנסת התחיל מר יאבץ ווילסון, היושב לפנינו ברגע זה, לספר לי סיפור הנבדל מכל מה ששמעתי עד היום, ואני כבר שמעתי הרבה. מר ווילסון. אדוני. אתה תואיל לחזור על סיפורך מראשיתו לטובת ידידי הדוקטור? ווטסון, אני רואה שאתה מתבונן באורחנו. בוודאי לא נעלם ממך שעסק במשך שנים בעבודה גופנית, אם כי בעת האחרונה התרכז במלאכת הכתיבה. אתה קוסם או משהו כזה? הרגע סיפרת לך שאני משכונאי. מניין לך שעסקתי פעם בעבודה גופנית? ידיך גילו לי את הסוד, מר וילסון, ידך הימנית גדולה מן השמאלית. אתה האבדת אותה בפרך, כתוצאה מכך התפתחו שריריה. ומניין לך שבזמן האחרון התרקזתי בכתיבה? קצה השרוול הימיני של חולצתך משופשף, והוא עדין בשרוולו השמאלי של מילך, כי אתה נוהג להשין את המרפק על השולחן בשעת כתיבה. שמעו אותו, כבר חשבתי ניסים ונפלאות, והנה צירוף סימנים שכל אחד מאיתנו יכול לראות. אוזניך שומעות ווטסון, אסור לגלות את סודות המקצוע ברבים, העולם מעדיף את המסתורין על ההיגיון. לעניין מר ווילסון, אתה מוכן להראות לידידי את המודעה ששינתה את חייך? בחפץ לב. הנה היא, בידי. קרא ווטסון, אני תאב לשמוע את תגובתך. אני קורא והנה אני מוצא את ידיי ואת רגליי. קרא לאט ובקול, אולי זה יעזור. <clears throat> אל כל חברי הליגה של אדומי השיער, בהתאם לצוואתו של חסקל הופקינס המנוח מלבנון, במדינת פנסילבניה שבארצות הברית, שוב התפנתה משרה בשכר חודשי של ארבעה לירות סטרלינג עבור שירותים נומינליים ומינימליים. כל תושבי אדומי השיער של לונדון בני עשרים ומעלה, הבריאים בגופם ובנפשם מוזמנים להגיש את מועמדותם. נא לפנות אישית אל מר דנקן רוס במשרדי הליגה בחצר פופ ברחוב פליט. אינני מבין אף מילה. האם לא הבטחתי לך מקרה יוצא דופן, דוקטור? שמת לב לשם העיתון וגם לתאריך? כמובן, זהו ה-Morning Chronicle של ה-27 באפריל 1890. כלומר, המודעה התפרסמה לפני חודשיים. ועכשיו נשמע כיצד הגיב עליה מר ווילסון. כפי שכבר סיפרתי לך, מר הולמס, אני משכונאי בכיכר פובורג בלב הסיטי של לונדון. העסק שלי איננו גדול במיוחד, בשנים האחרונות אני מתקיים ממנו בצנעה. פעם הייתי מעסיק שני עוזרים, כיום אני יכול להרשות לעצמי רק עוזר אחד, וכרוב ודאי שהייתי נאלץ לוותר גם על שירותיו של זה, אלמלא הסכים הבחור לוותר על חצי משכורת. כדי ללמוד אצלי את המקצוע. ומה שמו של הבחור הוותרם? שמו וינסנט ספולדינג, ואני מוכן להעיד שמעולם לא היה לי עוזר זריז ממנו. בקלות הוא היה יכול להרוויח כפליים במקום אחר, אבל מאחר שהוא מרוצה, למה לי להכניס לו ציפורים לראש? איכולי מר ווילסון, לא בכל יום מוצאים עוזר המוכן לעבוד בחצי משכורת. אפשר שהעוזר שלך יוצא דופן לא פחות מן המודעה. לא צריך להגזים, ספולדינג איננו כליל השלימות. הבחור משוגע לצילום, מתרוצץ כל היום עם המצלמה שלו ומבלה שעות תמימות במרתף. שם מבטח את הסרט שצילם. תלונות אחרות אין? אין. על פרט לטירוף לצילום, ספולדינג בסדר גמור. והנך מעסיק אדם מלבדו? מלבדו ומלבד ילדונת בת ארבע עשרה, המבשלת ומנקה. אני אלמן, מר הולנס. וילדים אין לי. שלושתנו חיים בשקט, יש לנו גג מעל הראש, ואנו מסתפקים במועט וכולי. מתי ראית את המודעה? היום לפני חודשיים. ספולדינג נכנס למשרדי עם העיתון. הולוואי שגם אני הייתי אדום שיער כמוך, מר וילסון. וצרות אחרות אין לך? אל תצחק. קרא מה שכתוב כאן. שוב התפנתה משרה בליגה של אדומי השיער, ואני מבין שמשרה כזאת שווה זהב. הממונים על הקרן שוברים לעצמם את הראש מה לעשות בכסף שנצטבר. אילו היה שערי משנה את צבעו בן לילה, הייתי קופץ על המציאה. על מה אתה מדבר, ספולדינג? אולי תסביר לי במה העניין? מי כמוך יודע שכמעט ואינני יוצא מן הבית ואין לי מושג מה מתרחש בעולם הגדול. אל תגיד לי מה, ווילסון, שלא שמעת על הליגה לדומי השיער? לא, לא, לא שמעתי. איך זה? אם בלורית משגעת כשלך? וכי למי יש סיכויים טובים משלך? מה שוויה של משרה פנויה בליגה הזאת? כמה מאות סטרלינג לשנה, ועבודה קלה שלא תפריע לך ביתר עיסוקיך. להודות על האמת, בחורי, לא הייתי מתנגד לתוספת של כמה מאות. מה גם שכאן בחנות אין לי מה לעשות. מה מספרים על הליגה בעיר? מספרים שנוסדה על ידי איזה מיליונר מטורף, ג'ינג'י כמובן, שהשאיר את המיליונים לקרן המטפלת בג'ינג'ים. אני מניח שמיליוני ג'ינג'ים יתחרו על המשרה. פחות משנדמה לך, מר וילסון. ביררתי את העניין, ואמרו לי שאם שערך כצבע הגזר או התפוז, אין טעם להציג את מועמדותך. הוא חייב להיות אדום כאש. אני אומר לך, רק תופיע שם המשרד והמשרה שלך. קיצורו של דבר, רבותיי, נדבקתי מהתלהבותו של סבולדינג. ציוויתי עליו להגיף את התריסים ולהילבות אליי. אלוהים ישמרנו ספולדינג, אתה רואה מה שאני רואה? הרחוב הזה נראה כאילו כוסה בעגבניות ותפוזים. אדומי שיער למאות, אדומי שיער לאלפים, וכולם מתחרים על משרה אחת. אם אחכה עד שיגיע תורי, ילבינו שיערותיי. הביתה. <עת> הנבעל, מה אתה נבהל, מר יש כאן ראשי גזר וראשי תפוז, אבל בלורית לא תלוהטת כשלך אין לאף אחד. תפוס אותי במעיל וסמוך על מרפקיי. <עת> אלף סליחות רבותיי, אנחנו בעניין של חיים ומוות אדוני, אני אסלח לי אם דרכתי לך על הרגל אדוני אבל יש לי ידיעה דחופה לבוס וכך נדחקנו בין העולים והיעדים במדרגות ובסופו של דבר נכנסנו למשרד המשרד היה ריק, פרט לשולחן ושני כיסאות עץ ומאחורי השולחן ישב גבר שבלוריתו הייתה אדומה אפילו משלי אתה, מר דנקן רוס, שפרסם את המודעה במוני קרוניקל? זהו מר יאווץ וילסון, המוכן למלא את המשרה של התפנתה. כל הכבוד, מר וילסון, כל הכבוד. מאז הבוקר אני מראיין אדומי שיער, אבל בלורית מלהיבה כשלך, טרם ראיתי. איחולי, מר וילסון, המשרה היא שלך. עליי רק לנקוט תחילה באמצעי זהירות. אה, אה. כן, כן, היא שלך, בלורית. סלח לי על שנאלצתי למשוך אותך בשערות, אבל שני מועמדים התייצבו לפניי בפאות נוכריות. רק רגע קט, עליי לשלוח את הממתינים הביתה. רבותיי, רבותיי, אין טעם להמשיך ולעמוד בתור. מצאנו את האדם המתאים. שוב אין לנו משרה פנויה. לפחות תהיה קצת שקט. אתה אדם נשוי, מה, ווילסון? הייתי, עכשיו אני אלמן. וכמה ילדים יש לך? אין לי ילדים. אני מצטער לשמוע זאת. הליגה שלנו עושה למען ריבוי אדומי השיער, ולא רק למען קיומם החומרי. מה אני אעשה עכשיו? אתה רוצה להגיד לי שלא אזכה במשרה ככלות הכל? עסק ביש. עסק ביש. ובכל זאת, על בלורית כשלך אינני מוכן לוותר. המשרה היא שלך. אה. מתי אתה מוכן להתחיל בעבודה אצלנו? ההצהרה היא שיש לי עסק משלי. לעסק אל תדאג, מר ווילסון, אני אשמור עליו בשבע עיניים. או, ספולנינג, מה הייתי עושה בלעדיך? ומהן שעות העבודה שלי בליגה? מ-10 בבוקר עד 2 אחר הצהריים. שעות נוחות. והתשלום? כפי שפרסמנו, ארבע לירות סטרלינג לשבוע. והעבודה שלי? נומינלית. ומינימלית. <laughs> מה פירוש? נומינלית ומינימלית. עליך לשהות כאן במשרד ולא לעזוב את המקום מ-10 עד 2. אם תצא את הבית בסיבה כלשהי, הפסדת את משרדך. הוראות הצוואה מחמירות ביותר בנקודה זאת. כיוון שמדובר בארבע שעות עבודה בלבד, האיסור לא יכביד עליי במיוחד. עליך להתייצב כל יום בשעה הקבועה. מי שנעדר או מאחר, חדל להיות חבר בליגה. עוד לא אמרת לי, מה עליי לעשות? עליך להעתיק את האנציקלופדיה בריטניקה מראשיתה עד סופה. הנה הקרח הראשון. עליך להביא איתך נייר כתיבה משובח, דיו, עט ונייר ספוג. הליגה תספק לך שולחן וכיסא. להתראות מחר בבוקר, מר ווילסון, והרשה לי לחזור ולברך אותך על המשרה הנכבדה שנפלה בחלקך. כל אותו לילה התהפכתי מצד אל צד. הייתי משוכנע שהמדובר בתרמית או בלצון. מי זה שמע על צוואה מוזרה כל כך? ואיפה נשמע שמשלמים לך כסף טוב כדי שתעתיק אנציקלופדיה? אבל כשקמתי למחרת בבוקר, הצליח ספולדינג לעודד אותי. מה אתה עלול להפסיד, אמר? כדאי לנסות. בדרך קניתי בקבוק קטן של דיו, ציפורן בצורת נוצה ונייר כתיבה. במשרד המתין לי מר דנקנרוס, ודאג לכך שארגיש בנוח. התחלתי מן ההתחלה, כלומר מן האות א'. מר רוס הניח אותי לנפשי. הציץ מדי פעם למשרד כדי לראות איך אני מסתדר, בשעה שתיים חזר ונעל את המשרד אחריי. יום רדף יום, ובשבת שילם לי ארבעה זהובים תמורת עבודתי. וכך מדי שבוע. אם כי בתום השבוע השני כבר לא נכנס כדי לראות איך אני מתקדם בעבודה. בכל זאת, לא העזתי לעזוב את המשרד אפילו לרגע. קששתי להפסיד את המשרה. וכך חלפו שמונה שבועות, ואני כתבתי על אכן ועל אבס, על אכילס ועל אפריקה, וכבר חלמתי על היום שאתמודד בעוד ב' כשהכול נגמר. מה פירוש נגמר? הבוקר יצאתי לעבודה, כרגיל, ומצאתי דלת נעולה ועליה פתק זה. הליגה האדומה פוזרה. התשעה באוקטובר 1890. זה כל כך מצחיק, אני יכול לבקש עזרה במקום אחר. חלילה וחס, מר וילסון. אינני מוכן להחמיץ מקרה יוצא דופן כשלך ועד שום הון שבעולם. המותר לי לשאול באילו צעדים נקטת אחרי שמצאת את הפתק על הדלת הנעולה. נכנסתי למשרדים הסמוכים. איש לא שמע על הליגה האדומה. איש לא שמע על דנקן רוס, יכול... הם הכירו אותו בתור ויליאם מוריס, אמרו לי ששכר את המשרד באופן זמני, הוא אותו בליל אמש, בלי להשאיר כתובת. חזרתי הביתה ונועצתי בעוזר שלי, ספולדינג, הוא העץ לי להתאזר בסבלנות. הנהלת הליגה אמר, ודאי תתקשר איתי באמצעות הדואר. ואני סירבתי להסתפק בתשובה זאת. באתי אליך, מר הולמס, משום שסיפרו לי שאתה מוכן להושיע אנשים שהסתפקו בצרות. נהגת בתבונה, מר וילסון. אשמח לטפל במקרה בלתי רגיל כשלך, ואני צופה להתפתחויות חמורות הרבה יותר ממה שאפשר לראות במבט ראשון. הפסדתי ארבעה סטרלנד לשבוע. זה לא די חמור בשבילך? במה שנוגע לך אישית, מר וילסון, קשה לטעון שהליגה גרמה לך נזק. נהפוך הוא. חסכונותיך גדלו בחודשיים האחרונים ב-30 לירות סטרלינג, שלא לדבר על המידע הרף שצברת מאכן ועד אפריקה. לא הפסדת שום דבר. זה אפשרי, מר הולמס. בכל זאת הייתי רוצה לדעת מי הם האנשים שחמדו איתי לצון, ומדוע היו מוכנים לבזבז 32 לירות סטרלינג, על הצום זה. דוקטור ווטסון ואני נשתדל למצוא תשובה על שאלותיך, אך תחילה הרשה לי להציג לך שאלה או שתיים. איך השגת את העוזר שלך, וינסטנט ספולדינג? פרסמתי מודעה בעיתון. והוא היה היחידי שהתייצב בעקבות המודעה? מלבדו התייצבו או תריסר בחורים. מדוע בחרת דווקא בו? <אח> כבר אמרתי לך, הוא נראה לי זריז. והסכים זה... להסתפק בחצי משכורת, כן, אני זוכר. אמור לי, מר ווילסון, איך הוא נראה? ווינסון ספולדינג זה בחור נמוך יחסית, אך מוצק, קל תנועה, בן שלושים בקירוב, עם צלקת לבנה על המצח. צלקת, תיארתי לעצמי. האם ניקב באוזניו חורים לעגילים? מניין לך? הספולדינג אמר לי שאיזה צוהני ניקב את החורים כשעוד היה נער. והוא עובד אצלך גם היום? כמובן, ראיתי אותו שם רק לפני חצי שעה. ובשעת ההדרכה הוא מטפל בעסק שלך לשביעות רצונך? אין לי תלונות. בבקרים בלאו הכי לא נכנסים אליי הרבה לקוחות. תם סדר שאלותיי, מר וילסון. אשמח למסור לך חוות דעת בעוד יום-יומיים. היום שבת, אני מקווה להגיש לך את מסקנותיי עד יום שני. תודה רבה, מר הולמס. עבדך הנאמן, דוקטור ווטסון. שמחתי מאוד, מר וילס. סוף סוף, ועכשיו פתח פיך ווטסון. להודות על האמת, הנני מוציא את ידיי ואת רגליי בפרשה המסתורית הזאת. דווקא הפרשיות המסתוריות הן הנוחות ביותר לפי הנוח, ומה שנוגע לליגה של אדומי השיער אסור לנו לבזבז רגע. עד כדי כך? במה נתחיל, הולנס? הייתי אומר שזו בעיה בשביל מקטרת. ווטסון, אתה חושב שהחולים שלך... יסכימו לוותר עליך למשך כמה שעות. לחולים שלי אל תדאג, היום אני פנוי. אם כך, חבוש את הכובע שלך ובואי איתי. לאן? נבקר בליבה של לונדון, בסיטי. נכנסנו לרכבת התחתית, ירדנו באולדס גייט, ומשם ניגשנו לכיכר סקסקובורג. מקום מגוריו של ידידינו אדום השיער. שלושה כדורים מוזהבים עיטרו את הכניסה, ואותיות לבנות על שלט עץ הכריזו כי מר יווץ וילסון מוכן לתת כסף טוב עבור המשכון שתביא לו. הולמס ידידי עבר פעם פעמיים על פני החנות, לבסוף עמד, ועלם שלוש פעמים במקלו על המדרכה. לאחר מכן ניגש לדלת וצלצל בפעמון. נא להיכנס, אדוני. תודה, אין צורך. רק רציתי לשאול, איך אני מגיע מכאן לסטרנד? פנייה שלישית ימינה, ואחר כך רביעית שמאלה. חד וחלק. ווטסון, לו הטילו עליי למנות את הבחורים הממולכים ביותר בלונדון, הייתי מפנה לעוזרו הזריש של ידידינו אדום השיער את המקום הרביעי. לו ביקשו את הנועזים ביותר, הייתי מפנה לו את המקום השלישי. אתה מכיר אותו? לפני רגע ראיתי אותו בפעם הראשונה, אבל שמעו הגיע לאוזניי. נראה לי שעוזרו של מר וילסון משחק תפקיד מפתח במסתורי הליגה של אדומי השיער, ואתה צלצלת בדלת רק כדי להעיף בו מבט? לא בו. כי במה? בברכי מכנסיו. <laughs> <laughs> ומה ראית שם? מה שציפיתי לראות. מדוע הלמת במדרכה במקל שלך? דוקטור יקר, השעה היה להתבוננות ולא לדיבורים. אנחנו נמצאים בארץ האויב. עד כה חקרנו את כיכר סקס מה דעתך אם נמשיך בדרכנו ונראה מה יתגלה לעינינו בעברו השני של הבית? המשכנו בדרכנו והגענו לאחד מעורכי התנועה הראשיים של הולדן. הרחוב שרץ כרכרות ואנשים הממהרים לדרכם ברגל. הניקוד היה מדהים. בצידו הקדמי של חנותו של יווץ וילסון, כיכר רדומה ומוזלחת. בצידו האחורי, שורת בנייני פאר. אם לא אכפת לך, ווטסון, נעשה עוד סיבוב אחד. אני מעוניין לזכור את החנויות לפי הסדר. מימין לשמאל. חנות סיגריות, חנות ספרים, מסעדה צמחונית. ומה יש לנו כאן? סניף של בנט ברקליס. לא פחות ולא יותר. הבנק סגור. כי היום שבת? רגע, אבל שכחתי שבת. מצטער להטריד אותך גם בסופי שבוע, דוקטור, אבל דווקא הלילה אזדקק לשירותיך הטובים. באיזו שעה? נאמר בעשר. ברחוב בייקר כרגיל? הלילה אין לנו מה לעשות ברחוב בייקר, ניפגש כאן. ליד הבנק הסגור? אל תדאג, ווטסון, אני אמצא דרך לפתוח את השערים, ועוד משהו. אל תשכח להביא איתך את אקדח הצבא הישן שלך. כל פעם שהדיבי שרלוק הולמס משתף אותי בחקירה, אני נכנס לדיכאון. שמעתי כל מה שהולמס שמע, ראיתי כל מה שהולמס ראה, אך בעוד שמדבריו מסתבר שהוא יודע לא רק מה שקרה אתמול, כי אם גם מה שיקרה מחר, מרקדים במוחי סימני השאלה. לשמה הסיוע לילי? מה לבנק ברקליס ולליגה של אדומי השיער? ולמה ציווה עליי להצטייד באקדח? מכל מקום את הבטחתי קיימתי והתייצבתי במקום ובשעה המיועדת. או הנה הדוקטור, נא להכיר רבותיי, זהו ידידי הדוקטור ווטסון וזהו מר מרי ות'ה, מנהל בנק ברקיס. אני מאוד להכיר אותך, דוקטור. ווטסון, מר מרי ות'ה הלילה. כולנו אחריך מר מרי אני מקווה שלא הוצאת אותי מביתי בטענת שווא, מר הולמוד. שמך הגדול הגיע אליי כמובן, וידידי מסקוטלנדיארד אומרים שאפשר לסמוך עליך, על אף שיטותיך התמוהות. חבל שזה קרה דווקא הלילה, ליל שבת שמור אצלי לקלפים. המשחק שבו נשחק הלילה, מה, מרי ות'ר מותח הרבה יותר מכל הקלפים שבעולם, ויש סיכוי שתרוויח בו שלושים לילה. אל מיל. תגיד לי. כמו כן יהיה לי העונג להציג לפניך צעיר מפורסם מאוד, ג'וני קליי. Hmm. הרוצח המבוקש, מר הולמוס? הוא לא רק רוצח, מר מרי ות'ר, הוא גם גנב וזייפן. בקיצור, הוא נציגו המזהיר ביותר של העולם התחתון הלונדוני. סבו היה דוכס. הוא עצמו ביקר בעיתון ובאוקספורד. עם זאת, מעולם אינך יודע מתי ישדוד כנסייה או מתי ישחוד כספים כדי להקים בית יתומים שלא היה ולא נברא. <laughs> לו אמרת לי שאני לפגוש פושע מסוכן באמצע... אל תיאגע, מר מרי ות'ה. ידידי הדוקטור נוסעים או אקדח לאנשי הסקוטלנד יארד כבר סובבו את הבית. מרתף הבנק שלך מוגן היטב מלמעלה, מר מרי ות'ה. מלמטה, <עמי> מר הורנס. הקשב. טבעים אדירים זה נשמע חלול. בבקשך לשמור על השקט, מר מרי וודר. רצונך לסכן את הצלחת המבצע שלנו? חלילה וחס, אה, לשמרי. אם כן, שב על אחד הארגזים האלה ואל תתערב. נותרו אה. לנו עוד כמה דקות עד שהכנופיה תפתח את המרצפות ותיכנס למרתף. הם מחכים עד שידידנו אדום השיער יעלה על יצואו. אתה הבנת, וואטסון, שאנו נמצאים ברגע זה במרתפו של ברקליס. מר מרי וויידר הוא נשיא הבנק, והוא גם יסביר לך מדוע מגלה העולם התחתון עניין במרתף זה. זה. זה בגלל הזהב הצרפתי שלנו. כמה פעמים הזהיר אותנו שעומדים לפרוץ לתוך המרתף. איזה זהב צרפתי? לפני כמה חודשים ניתנה לנו אפשרות להגדיל את יתרת הזהב שלנו. למטרה זאת לווינו שלושים אלף נפוליונים מן הבנק הצרפתי. טרם הספקנו לפרק את המיטהל ולחלק אותו בין סניפינו. הארגז שעליו אני יושב ברגע זה מכיל אלפיים נפוליונים בזהב. בישיבתו האחרונה הביע ועד המנהל דאגה בנידון. אני שותף לדאגתו, אבקש לכבות את המנורה שהבאת מר מרי וואדה. להמתין בחושך? אין לנו ברירה. נא לתפוס עמדות מאחורי הארגזים, רבותיי. הם עלולים להופיע כאן בכל רגע. כשיעלו, אסנוור אותם בפנה שבידי. ווטסון, <אח> אם ינסו לירות, אל תהסס לתקוע בהם כדור. מעכשיו שקט מוחלט. מה? מהו האור הבוקע מתוך החריצים? ששש. זה הרגע. כמה נשלח ארצ'י? הבאת את העסקים בשביל הזהב, וגם את המפסלת. קפוץ ועלה, ג'וני, סוף סוף. איפה הרגזים? מי זה? איש איש לנפשו! תן לי את האקדח, ג'ון קליי, הקדמנו אותך. מסתבר. מה טוב שאמיתי הצליח להסתלק. הוא לא יגיע רחוק. בשער ביתו של מרייבץ ווילסון ממתינים לו שלושה אנשי סקוטלנד יארד. איך אולי? תכננתם את המצות בקפידה. אני חייב להחזיר לך מחמאה. רעיון הליגה של אדומי השיער הוא מקורי ביותר. ועכשיו, אם תואי להושיט את ידיך, אקשט אותן בשלשלאות האלו. קדימה, ג'וני. הסר ממני את ידיך מזוהמות. ובכלל, למי אתה קורא ג'וני? אינך יודע שדם מלכים זורם בעורקיי? אבקשך לפנות אליי. בלשון אדוני. מודה על הרמז, אדוני. האם יואיל כבודו לעלות במדרגות אלו? בחוץ ממתינה קרקרה להוד מעלתו, שתעביר את מילורד לתחנת המשטרה. אלה מילים. לדרך! אתה מבין ווטסון? מתוך סיפורו של ווילסון הסקתי מיד כי הליגה של אדומי השיער הוקמה למטרה אחת בלבד להוציא את הברנש המסכן מביתו למשך כמה שעות בכל יום. אני מניח שבלוריתו האדומה היא שנתנה לג'וני קליי את הרעיון לייסד את הליגה. ולשלם לווילסון ארבע לירות סטרלינג לשבוע? מה זה ארבע לירות סטרלינג כששלושים אלף נפוליונים וזהב מצפים במרתף הסמוך. ברגע שאמר לי ווילסון שעוזרו הסכים לעבוד בחצי משכורת, ידעתי שיש כאן מניע חזק. בסדר, אבל איך עמדת על טבעו של המניע? לו הייתה אישה בבית, הייתי אומר, אהבה. אבל ווילסון סיפר שאיזו ילדונת מבשלת עבורו. לגנוב? מה כבר אפשר לגנוב אצל משכונאי, מסכן? ואז נזכרתי בתחביף של העוזר. הוא אוהב לצלם, ומרבה לרדת למרתף כדי לפתח את סרטיו. המרתף, הרי המפתח לפרשה כולה. כשהזכיר ווילסון את הצלקת הלבנה שעל מצח עוזרו, ידעתי שיש לנו עסק עם אחד הפושעים הנועזים ביותר של לונדון. עתה השתוממת כשהלמתי במקלי על המדרכה שלפני ביתו. רציתי לוודא אם המרתף נמצא לפני הבית או מאחוריו. צלצלתי בדלת כדי להעיף מבט על מכנסיו של ג'וני, ובמבט הראשון הסתבר שאכן הרבה לחפור במרתף. נותרה רק שאלה אחת, לאיזו מטרה חפר? וכשסובבנו את הבית וראינו את בנק ברקליס בעבר השני, נמצאה התשובה. איך ידעת שיפרצו לתוך המרתף? דווקא הלילה. בליל אמש סגרו את משרדי הליגה של אדומי השיער, סימן שהרחקתו של יאבץ ווילסון מביתו שוב איננה חיונית, כלומר המנהרה הושלמה. היה ברור לי שיפעלו מיד כדי להקדים את האפשרות שמלאי הזהב יפוזר בין סניפיו השונים של הבנק. ואיזה לילה עדיף לפריצה מליל שבת. הפריצה לא הייתה מתגלית עד יום שני בבוקר. מלאכת מחשבת הולמוס, עלית על עצמך. רק חבל שהגיע לקיצה במהירות שכזו. הוא כבר סוגר על הישעמום. מים צילי, ליגה אדומה מחר, ומחרתיים. את העיקר שכחת. אתה נלחם לצד החוק והסדר נגד כוחות החושך. וואטסון, אתה פייטן. אפשר שהצדק איתך, פה ושם אני מצליח להביא תועלת. איך כתב פלובר לז'ורג' סנד, האדם הוא שום דבר, פה לא, זה הכל. האזנתם לליגה של אדומי השיער. מאת ארתור קונן דויל. עיבוד ובימוי, מיכאל אוהד. השתתפו, שרלוק הורנס, יוסי גראבר. הדוקטור ווטסון, יהודה עפרוני. וינסט ספולדינג, אריאל פורמן. יאבץ וילסון, אליעזר יונג. דנקן רוס, דוב רייזר. המנהל, מרי ות'ה, מוסקו אלקלעי. עוזרת ההפקה, תמר הראל. ביצוע טכני, מואיס גלמי. בשבוע הבא, באותה השעה, המשך הרפתקאיותיו של שרלוק הולמס בתסקית המתורגמן היווני.